Kezdhetünk. Gyermekek? Nagyszerű. Hát, ha kint vagyok, akkor iratkozzanak fel a Kejfej YouTube csatornájára, kövessék a Kejfej Facebook oldalát, szeressék Kurtács Andrást és Lakatos Jánost azon a módon, ahogy egyébként ők szerethetők, ezt mindenki egyéni problémája megoldja, és nézzék meg a csintala műsorot, szerintem érdekes. Így. Ilyen. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, frakcióvezető úr, Kissé unott a hangja. Unott. Igen. napos reggelünk van be. Így, így, hát most valamit javul, lehetséges, hogy ezen túl skálázni fogunk. <gül> így, hogy keveset beszéltem, még van lehet, hogy a hang. Lehet, hogy magamból indulok ki, tegnap nagyon kitoltam magammal, elmentem Komáromba, Uszodába, meg Szaunába, hogy egy kis felfrissüljek, meg olvassak, erre kiderült, hogy szerdán nincs sauna, és ott mindjárt visszafordultam, és ettől úgy tönkre lett csapva a nap mert nem találtam a helyemet. Este még megnéztem a Budafok-Zalegerszeg meccset. Nézte? A végét néztem, a hosszabbítást tudtam nézni. Talán. Nagyon elfáradtak a budafokiak. Igen, sajnáltam őket. Én, én is sokan voltak. Nagyon lelkesek igen. voltak. Igen, igen. Melyik kupában indul akkor a Zalegerszeg? Én már nem ismerünk hát, ki magam. Azt hiszem, talán Európa. Európa liga? Talán annak a selejtezője, nem tudom melyik szinten. És a 2-3 Fradi? Szerintem skippeljük. <gül> Ott nagyobb volt a különbség a két csapat között, legalábbis lehetőségeiket tekintve. Itt ugye csak egy két nagyjából, egy két és fél szorzó volt csapatértéket tekintve, e és egy, egy osztály, ugye bár a Budafog talán tavaly vagy tavaly előtt megjárta az NBA egyet is, tehát volt tapasztalat, vagy lehetett tapasztalat a első osztályú csapatokkal való játékban, hősiesen küzdöttek tényes valóhogy. Nagyon nagyon szurkoltam nekik, nem szimpatikus csapat egyébként. Igen, én is így gondolom. Hallgattam tele a sportrádiót, és nem tudtam napi térni az hogy most mit kezdjek magammal, ugye, pirotechnikai eszközök bevételéről volt szó, és ugye azért mondom, mert ugye az Újpest. Fradi volt szó, és ott a sportújságíróknak a krémje, ha egyáltalán van a sportújságíróknak krémje, rossz indulatú megjegyzés volt, beszélgetett, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy tízes kállán tízesre kiálltak a pirotechnikai eszközök mellett, miközben ezeket egyébként a szabályzat tudtommal tiltja. És miközben értettem, hogy a hangulatfokozó eszközök használata, meg hogy a levezetés meg egyáltalán, azon gondolkodtam, hogy bennem van-e a hiba, hogy megkérdezzem tőlük, kicsit hülyén festett volna, ott ültem az autómban, aztán jöttem éppen hazafelé, hogy van-e jelentősége annak, hogy ezeket oda egyébként nem lehet bevinni, mert hogy ez őket egyébként ott egy tízes skálán, hát talán ez se varta. Igen. Az az igazság, hogy ebben a kérdésben e, tudnék mellette is és ellenne is érvelni. E, egyrészt e, nem tudom, hogyha nekem kellene szabályt hozni arról, hogyan tudnám ezt. E... ne ne, nem. Maradjunk abban, hogy megkérdezi ezt magától a fia. Hogy apa, kivinnék miért? egy ilyet. Hogy miért büntetik? Nem, nem, hogy ő kivinne egy ilyet. Hát először tartsunk ott, hogy meccsre akarna járni. Mert hogy, mert, hogy én vittem őt kisebb korában és akkor úgy látszott, hogy élvez a dolgot. Most, amikor már saját maga dönt, így ki kevésbé érdekezik. Szomorú? Raskottam át egyelőre. Szomorú, -e Szomorú nem vagyok Szomorú nem vagyok. Nyilván az egy jó élmény volt, amikor, amikor a gyerekkel együtt társaságban mentünk, az mindig jó. Én akkor, akkor hány éves volt? Hát kisebb volt még ilyen általános iskola és most? alsó felső valogy. Most, most már nem. Most már legyen. Hány éves most? Jaj, most 17. Uh -huh. Hát az már egy. Meg lehet kor. Most már a saját világban. Igen. A saját barátok, saját szórakozás. Hát saját akkor pont. tudja, mit, akkor maga akar kivinni és a felesége azt kérdezi, hogy Zsolt mi van a táskádban? Hát. Öm... Az, én azért vagyok rossz példa, mert... Nem jó a példa, mert ugye a... önnek kéne viszonyulnia, tehát nem, nem, nem, nem most rosszat kérdeztem. Jó, én akkor a... én maradjunk én... az alapkérdésnél. A... A... Bennem van a hiba? Abban a tekintetben, hogy fölteszli -e ezt a kérdést, vagy hogy... Hát, hogy magamnak föltettem a kérdést, hogy azok az emberek, akik ott bent vannak a stúdióban, azoknak a szempontjai között, az én szempontom... Nem igen, jelentkezik, vagy ha igen, akkor pillanatok alattul teszik magukat rajta. Én onnan indulnék ki, hogy, hogy ha, ha ilyen történik, tehát most nyilvánvalóan egy sporteseményről beszélünk. Nyilvánvalóan annak az eredménye a lényeg, tehát sport értéke annak van, hogy a melyik csapat és milyen arányban tudott győzedelmeskedni. De. Tudjuk jól, és, és hazudnánk magunknak is, ha eltagadnánk, hogy ezek az mérkőzések, pláne amelyeket a helyszínen is rengetegen néznek meg, és adott esetben a tévében nyilvánvalóan még többen, Nézik. ezek egy közösségi esemény, ez egy szórakozás, ennek van előzménye, felvezetése, közösen gyülekezzünk, aztán megyünk ki akár a vendéglántóegységből, akár a téren vagy az utcákon vonulva, aztán a győzelmet ünnepeljük, vagy közösen a az elvesztett mérkőzés után. Tehát ez egy közösségi élmény, és mint ilyen közösségi élményhez az ilyen típusú Elemek, látványelemek, hangulatfokozók szerintem hozzátartoznak. Hát ha megnézzünk egy Super egy amerikai, e, e, e, ezt a profi e, fociligát, ugye ezt a tojáslabdás e, ligát, akkor, akkor ott a, a döntőnél a légierőgépei repülnek át a stadion fölött, tűzijáték van az olimpiai megnyitókon, e, ott egy szervezett só van, mert hogy az élmény az kell. És egyébként egy ilyen mérkőzésnek a tudósításai között. Első helyen nyilván az eredmény számít, de a második helyen közvetlenül az van, hogy akkor milyen koreográfia, milyen e, látványelem volt. Én. én, én e, bo, bo, bocsánat, tehát, hogyha valaki kimegy egy mérkőzésre, én azt látom, hogy a vipáholyból is a pilot, meg a füstöt, meg a, meg a koreót e, fotózzák a legtöbben. Tehát azok, akik a meccset végignézzik, és a helyzeteket, a beadást, a szögletet nem fotózzák, ezeket a látmennyelemeket fo fotózzák, mert, mert megélik, mert meg akarják mutatni majd otthon a családnak, vagy el akarják küldeni a barátnak, aki nem tudott kijönni a mérkőzésre. Ez szerintem hozzátartozik, hogy hogyan lehet ezt úgy szabályozni, hogy a biztonsági követelménynek is megfeleljen, hogy csak olyan eszközök legyenek bevíve, ami sem az adott ö, ö, embernek a testépségét, akit csinálja, sem a mellette álló, és sem a játékosokét nem itt na ez már egy nehezebb kérdés. egy azért többé-kevésbé megkerülte a kérdést. Tegnap ott valaki azt mondta, hogy hát őt azt se zavarja, hogy átmenetleg felfüggesztik a mérkőzést, mint ahogy egyébként felfüggesztették a mérkőzést, mert ugye nem lehetett látni a köttől. Yes. És mondta, hogy hát a végül is, ha nem tart tíz percig, őt jobban zavarja a var. És tudja, az az érdekes, hogy pillanatig az volt az érzése, mintha egy fiú öltözőben lennék, ami csak azért nem stimmel, mert a csisztuzsúsa is ott volt, és csisztuzsúsa tudtam, hogy nem fiú, ahol a fiú öltözőben az emberek megengedik maguknak mindazt, amit egyébként a nagy nyilvánosság előtt nem. Én egyébként örültem annak, hogy ők ilyen őszinték, csak azon gondolkodtam, tudja, nem róla mintázzák a szabálykövetést. De amikor a szabálykövetésnek hangulati elemek figyelemmel vétele okán, vagy hangulati elem fokozása okán ilyen mértékben fittyethánynak, akkor azért valami felhorgat bennem. Tehát egyébként nem is kérdeztem volna meg, és ez nem itt egy csapda, beszélgetünk. És amikor azt mondta, hogy hát végül is a tíz percét szembe lett állítva a köd által okozott idő, amíg nem lehetett játszani a varral, abban volt valami, már ugye amiatt, hogy a, mennyi, a var miatt mennyire hosszabbodik a mérkőzések ideje, abban azért volt valami, amire azt gondoltam magamban, hogy én ezzel az emberrel itt a Kejfej Jancsival elbeszélgetnék. Hát meg kell próbálni. Egyet, nem akarok. Avar, nem, nem, nem. Engem, nem. engem a var, nem a, a játékállása miatt. De itt ö... a műsorban ez hangzott el. Tehát így került ez én a kettő egymást. Én, én, én ezt a részét értem. Engem sokkal inkább zavar az, hogy, hogy ahogy, ahogyan ez működik. És hogy a, a vitatott helyzetek megítélése szerintem... Nem csökkent olyan mérkék, Én ezt értem, mint ahogy de ezt most én megmaradnék a, a ködés, a, a var a időtényezője tényezője mellett, meg amellett, hogy egyébként ezeknek a pirotechnikai eszközöknek a hozzá hozzátéve, hogy szilveszter után ezeket a robbanó izéket is le kell adni, petárdát nem lehet használni, semmi esetre se szeretném egybevetni a Nagy Magyarország zászlóval, de ha egybevetem, akkor csak annyiban amennyiben a hangulatfokozás eszközei, a mérkőzések kellékei. Ez csak úgy eszembe jutott. Ampasszan is gondoltam, hogy megemlítem. Mint ahogy része volt a fővárosi közgyűlésnek a múlt héten, ugye az is, amikor abban a Molinóval megjelentek, majd ugye kivezettették őket, és ott is szóba került az, hogy milyen eszközökkel, hogyan történt ez. Um, nagyon sok különböző dolog foglalkoztat engem, és ezeknek az összessége beleértve, hogy egy és ugyanazon ember egy nap folyamán hányszor jogkövető, és hányszor hág át e, jogi normákat, miközben ebbe bele se gondol, és amikor az ember megkérdezi őket, hogy minek a függvényében e, tesz szóvá valamit, amikor egyébként ő maga is e, elkövető más szituációban, akkor hirtelen vagy elküldene engem, vagy azt mondaná, hogy é erre nem is gondoltam. Egyrészt másrészt ugye az ember önmagában is tud olyan helyzetekbe kerülni, akár egy napon belül többször is, amikor ilyen helyzeteket, például a jogszerűség, jogkövetés, eh, eh, annak számonkérésével találkozik. Hát hogyha most a közgyűlést említi, eh, én szerintem, hogyha valaki némán kifeszít egy ilyen kiírást, és mondjuk uh, nem zavarja magát a munkamenetet, azt szerintem teljesen belefér. Őket kivezettetni, ráadásul úgy, hogy ők egy civil uh, biztonsági szolgálat, vagy, vagy a sem tudom meg, a városházának az alkalmazottai, vagy a városháza által felbérelt. <gül> Egy cégnek az alkalmazató, de hatósági körül nincsen, tehát nem is tehették volna meg, hogy kivezetnek. De akkor jogszerűséget megkérdezem csak hogy aktualitást hozok be, és csapdát állítsak magamnak. Neki, szok, neki, me, neki szabad menni a rendőr sorfalnak, vagy nem szabad neki menni a rendre. Um, én megmaradok a közgyűlést, de nem állított, nem állított csapdát nem erre fogok menni. Ugye ott nézem a közgyűlést, és hallom ezeket a különböző jeleket, amelyek ugye hangjeleket, amelyek nyilvánvalóan arra szólítják fel a beszélőt, hogy adja uh, Etekintetben nem mondom, hogy kulturáltabb, de más szokások vannak a fővárosi közgyűlésben, mint a parlamentben, ott még nem láttam azt, hogy valakitől elvették volna a megszólalás lehetőségét, kirívó eseteket leszámítva, de azok egészen egyediek, vagy a hangját lehúzzák, beleértve, hogy milyen ércelődés folyik a tekintetben, hogy valaki ügyrendi ügyben kér szót, és akkor azt megkapja, majd utólag a főpolgármester megállapítja, hogy ez egyébként nem is ügyrendi kérdés volt, ezen például az ott levők olyan mértékben teszik túl magukat, hogy most, amikor ezt szóvá teszem, akkor csak mondom önnek, hogy szerintem ön sincsen rá tekintetten, legfeljebb, amikor hallja ezeket, akkor egy kicsit felgyorsítja a beszédét, miközben nem gondol bele, hogy elvileg ott abban a pillanatban abba kéne hagynia. Ez így van, abszolút így van, azért mondom, hogy számtalantó, és azért fogalmaztam úgy, hogy azért túlnyomó részt szabálykövetőnek gondolom magam. De, de például ebben az esetben, de egy konkrét példával tudott rátszáfolni arra, hogy amikor például nálam is jól látható kár tagadni, ott van a felvétel, pittyeg a, a, a, a gép, de nem hagyom abba, mert, mert egyébként benne van az ember egy gondolatban, Benne van az, hogy maga a szabályrendszer, amit a többség alkotott, az a megítélésem szerint nem korrekt, ettől függetlenül még ez a szabályrendszer, és egy fordított helyzetben is azt gondolom, hogy be kell tudni tartani, és be kell tudni tartatni ezeket a szabályokat, ha már, ha már többségi alap. De nincsenek betartva, ezzel mindenki túlteszi magát. És ráadásul, rá, igen, de ráadásul ez úgy van, hogy maga levezető elnök is néha keményebben, néha türelmesebben áll ehhez a dologhoz, rugalmasan kezeli a szabályokat. Volt már olyan, hogy két, egy, egy napirend elnézést, egy ez kétszer szólhat hozzá egy képvisel. Számtalan alkalommal volt már, hogy háromszor, négyszer is hozzá szólhatott valaki, ezt valamikor engedi, valamikor meg tesz, hogy nem, már kétszer szót harmadjára nem kap szót. Tehát, hogy Ebben a tekintetben sincsen következetesség, és hogyha nincsen következetesség, akkor nyilvánvalóan mindenki a szabályokat is, hogy mondjam, rugalmasabban kezeli. Ugye a hát ugye a szabályokat rugalmasabban kezelni, az, kezelné, a... ugye, hát az, az ugye bizonyos szempontból fából vaskarika, de nem mentem el, most a kordon felé nem megyek el, az egy... Egészen más történetem. Hát csak a csak a szavai. Ér, érte? Érte? Ér. Ez a pirotechnika, vagy kordonnak megyek? Ér, ér, ér. Azért vannak minőségi és mennyiségi különbségek, eh, miközben egyébként maga a tétel, mely szerint normas értés, az ugyanaz. Azt kérdezem Öntől, hogy. Eh, ha én egy kívülállóként nézem az Újpest fradi meccset, akkor ugye azt számít, ahogy ön is mondta, hogy ki nyer. Jól mondom? Há, ha ki, nem, már hát nem csak az, hogy ki nyer a kívülállóként nézi, akkor minél jobb legyen a meccs. Jól beszél, akkor Ez akkor, akkor igye, Oké, van. igazabban egy Újpest Pestrucker számára az a fontos, hogy a csapata nyerjen. Így van. Hadi. Uh, az ön számára a 2024-es önkormányzati választások arról szólnak-e, hogy egyébként a mostani ellenzék, mármint a fővároson belül nyere? Uh, ez egy eszköz ahhoz, hogy a, az a város, amiben élek, az jobb irányba tudjon menni. Igen, igen. igen. Font, font, Fontos-e, hogy nem maradjon így a, az állás, mint ez, ahogy most van? Hát nem maradjon így. Én nekem az sem lenne baj, én egyébként többször is elmondtam. Tehát én, én, én alapvetően és szinte megkérdőjelezhetetlenül hiszek a demokráciában, és hiszek a nép bölcsességében. Még akkor is, hogyha korlátozott információk alapján, ha adott esetben érzelmek alapján, tévinformációk alapján, vagy bármi alapján döntenek, de az a lehetősége mindenkinek megvan, hogy ezeket az információkat, tévinformációkat, lehetőségeket, döntési pontokat eljutassa az emberekhez, hogy az adott napon válaszanak. Ha az adott napon válaszanak, és egyébként jobbat válaszanak, mint ahogy ő csinálta, vagy ahogy a másik csinálta, akkor az egy jó, akkor az egy szerencsés döntés, hogyha rosszabbul akkor az egy szerencsétlen döntés volt, de tudomásuk kell venni. Én úgy látom, uh, itt szűkabb uh, Pátriánban, uh, Újpesten, de egész Budapesten úgy látom, hogy ez az elmúlt három-három és fél év az elveszteget. Én ezt értem, de én most nem ezt kérdeztem. De ennél sokkal többet jobbat lehet. De én nem, én, nem, én nem ezt kérdeztem. Azt kérdeztem öntől, hogy az számít-e, hogy jövőre nyernek-e? Hát ebből a szempontból igen, de egyéb... az, De, de akkor, akkor azért maradjunk ennél. A kérdés az, hogy miközben arról hosszan és részletesen beszéltünk, hogy ön miért is nem indul Újpesten, tehát ugye, hogy képviselő nem lesz, ha egyébként polgármester nem oldalvizeken, tehát nem egyből, de a fővárosi közgyűlésnek mégis tagja lett nem ugyanaz a szituáció. Mennyiben zsákban futás, tehát mennyiben, mennyiben érzi azt a kötöttséget, ami abból adódik, hogy nem a Fidesz fújja a passzáccalat. Tehát mennyire korlátozott a legnagyobb ellenzéki frakció vezetőjének az élete a fővárosi közgyűlésben egész egyszerűen abból adódóan, hogy amikor dönteni kell, akkor nem ő nyomja meg a gombot, nem ő adja ki az utasítást, nem ő uralja a terepet. Kontrollálja, de nem ő uralja. Nem is tudom kontrollálni, tehát hogy ennél rosszabb a helyzet ilyen szempontból. De milyen ez? E Hát mert ugye az, ellen, tehát az ellenzéknek a szerepe az egy, az egy jól értelmezett keretek között, egy, egy jól működő viszonyrendszerben rendkívül hasznos tud lenni. E, Ez jelen, most nem az? A... Ne, abszolút nem az. Abszolút nem az, mert hogy azt tapasztalom, hogy eddig az alatt a, hát most már lassacskán más egy és negyed év alatt, amióta újra fővárosi közgyűlésben vagyok, a Fidesz frakció nem tudott olyan módosító javaslatot tenni, nem tudott olyan észrevételt tenni, amit a többség ott helyben elfogadott volna, és ezt mondom úgy, hogy azóta már számos alkalommal kiderült, hogy egyébként nekünk volt igazunk. Hogy Az... azért, mert a többségnek újra be kellett hozni egy javaslatot átdolgozásra, vagy azért, mert a kormányhivatal mondta ki, hogy ez nem feltétlenül szabályos, vagy azért, mert a bíróság dobott vissza egyesületi vagy alapítványi, már nem is emlékszem bejegyzést, amit mi szóváltatunk. Akkor ennek a tevékenységnek, amit most folytat, azért van értelme, hogy mindaz, amiben egyébként önnek vagy önöknek igazuk volt függetlenül, hogy ezt érvényre tudták-e juttatni vagy sem, az lesz a hatása, hogy jövőre nyernek, nem, én azt gondolom, hogy az a ellenzékben azért kell ott lenni, mert uh, a budapestieknek is van egy jelentős rétege, aki egyrészt belénk helyezte a bizalmat, másrészt tapasztalja és látja azt, hogy jelen pillanatban... Oké, okay, de önökbe helyezte a bizalmat, de közben ezzel a bizalommal önök a közgyűlésben, magában a hétköznapi munkában érdemi módon uh, nem tudnak részt venni, leszámítva, hogy elmondják az ellenvéleményüket. Azt kérdezem, hogy... E ezt a tevékenységet az ember azon kívül, hogy képviseli mindazokat, akik rájuk szavaztak, miért teszi? Hát pontosan abból a meggyőződésből, hogy, hogy, hogy egyrészt lehet másképp, lehet jobban, és hogy nekünk az a dolgunk, arra esküdtük föl, hogy Budapest fejlődésének előmozdítása érdekében dolgozzunk. És hogy ha, ha... Lett volna-e alpolgármester bárki más mellett újpesten Ez egy nagyon érdekes kérdés, nem gondolkodtam még rajta. Nyilvánvalóan, ha mi vagyunk többségben, és mi adjuk a polgármestert, akkor nagyon-nagyon szívesen, mert nekem nem az a lényeg, hogy hogy, hogy a titulusom éppen milyen, hanem hogy egy olyan csapatban tudjak dolgozni, amely érdemi é, eredményeket fel. De milyen egy olyan csapatban dolgozni, ami érdemi eh, dolgokat nem tud felmutatni, nem is a helyzetből, hanem az együttműködés ilyetén való alakulása okán. Valójában, az, valójában eh, én tényleg arról beszélgetek önnel, gondolj el, hogy én itt beszélek egy kamera, vagy több kamera, egy mikrofon mögött, és közben, amit az emberek látnak, az lehet, hogy engem látnak, de valaki egész másnak a hangja van, e, aki egyébként megteheti, hogy az én hangomat elnyomva e, legyen jelen. E, azért annyira ismerem önt, hogy feleslegesen dolgokat nem csinál, a politikai elköteleződés sokat számít, de mindent nem bíz. E, menjünk egyel tovább, mert itt most ebből csak sárdagasztás lesz. Tételezzük fel, hogy jövőre nem nyernek. Akarna e öt évig? hasonló módon frakcióvezető lenni abból az etoszból fakadóan, amit az előbb megfogalmazott. Ha engem kérdezne, miközben én sohasem voltam az ön pályáján, én valószínűleg azt mondanám, hogy nem. De én nem is voltam az ön pályáján. Ön akarna el ilyet csinálni? érdekes felvetés, mert hogy... De nem mondja azt, hogy ezt Na, saját magának nem teszi fel. De ennél azért, jobban ismerem Azért mondom, hogy de, de egyébként igen, nyilvánvalóan azzal együtt, hogy, hogy ön, ön, ön tudja, mert beszéltünk róla is, akik folyamatosan követnek minket, tudja, ők is tudják el. ők itt Most is említette, hogy én 19 őszén nem mentem be. Sem az újpasti képviselőtestetben, sem a fővárosi Nem így, így, Volt egy nagyjából másfél éves szünet, amikor a közösségem arra kért, hogy a korábbi tapasztalatom letett eredményei munkám alapján szükség lenne a fővárosi közgyűlésben a munkámra, és akkor azt mondtam, hogy oké. Okay, Jó, az azért volt tisztsége magában az apparátusban, de az nem ilyen jellegű tisztség volt. Hát az nem. Az egy, az az egy szakmai egy, volt. Az egy, az egy inkább szakmai jellegű, még akkor is, hogyha politikai, közö, politikai döntéshozó testület által delegált tisztségben voltam, ettől függetlenül azért az inkább szakmainak mondható, bár erről is tudnék kosszasan beszélni, beszélni meg mesélni, de, de most nem ez, a, nem ez a téma. Tehát akkor a közösségem hívott, és akkor úgy éreztem, hogy mivel vannak energiáim, vannak, vannak okay. szabad... Oké, ezt végig is csinálja, egészen jövő májusig, amikor talán, vagy júniusig, amikor lesznek a választások, ott dönt a nép. Um. És innentől kezdve jön az a kérdés, igen, hogyha én meghozom azt a döntést, eh, hogy jövőre eh, itt Újpesten polgármester jelöltként megpróbálom a, a többség bizalmát elnyerni, vagy eh, visszanyerni, akkor ugye két kimenetel lehet. Az egyik kimenetel az az, hogy nyerünk, én polgármester leszek, és akkor automatikusan a fővárosi közgyűlés tagja vagyok. Igen. Hogy onnantól kezdve a mi közösségünk hogyan képzelik Igen. el az ottani munkát, és azt gondolják, hogy én mint polgármester, vagy valaki más, aki nem polgármester, ugye nálunk is volt ez a munkamegosztás. Hogy Igen, jól beszél, ugye munkában. többféle leosztás van, eh, hogy nyer polgármesterként, nem nyer polgármesterként, de eh, mi kell ahhoz, egyébként, hogy a fővárosi közgyűlés ahhoz mi kell, hogy a fővárosi közgyűlésbe kerüljön, miközben egyébként veszít a polgármester ez úgy van, hogy, vala, hogy listát állítanak a pártok, és ezekre a listákra a polgármester jelöltek kerülnek föl. Ah, tehát ez a, tehát a polgármesterek a... Győz, győz, győz, igen, gyugán, igen, igen. a vesztesek pedig ezen a listán, az adott lista alapján, az elnyert, úgymond töredékszavazatokból elnyert mandátum szám alapján. Jó, tehát ott is jelentősége van annak, hogy őre egyébként hányan szavaztok? Ö, ne, ne, nem, ott nem, mert ugye honnantól kezdve azt a listát, annak a sorrendjét, azt a jelölő szervezet tehát Jó, tehát, lehet, a, tehát az, az önön múlik, hogy ön egyébként, ha egyébként jelölik, akkor akar-e olyan helyen lenni, ami nagy valószínűséggel befutó. Tehát én ezt majd jövőre tapasztalni fogom. Egy, egyrészt így van, a másrészt ugye vannak ilyen hagyományok, én nem mondom, hogy ezt követni kell, vagy bármikor, de ugye az van, hogyha valaki szerepet vállalt, valaki harcát adta a dologhoz, akkor általában előrébb szokott lenni. Ezt, nem, nem, nem, ezt a részét értem, ezt a részét értem én, engem önérdekel, hogy ön egyébként akkor ezzel akarná élni, vagy sem. Um. A, a lényeg az az, hogy ha én elindulok polgármesterjelöltként jövőre, akkor 99% hogy a listán, ott leszek, hogy azon hanyadik, vagy milyen helyen azt nem tudom, ha győzelem esetén mindenképpen frakciót, vagy közgyűlési tag leszek, vereség esetén pedig nagyon-nagyon nagy valószínűséggel. Ugyanúgy ott lesz az döntési pont, de azt majd akkor kell meghozni, hogy, hogy, hogy az ember akkor bemegy, vagy nem megy be, ha úgy alakul a helyzet. De ez, ez nagyon-nagyon előrevaló gondolkodás. De most ez, nem, nem is akarom a, ezt apró pénzvel választani. Igen. Uh... A saját maga számára, miközben ez egy álságos kérdés, hiszen nagy nyilvánosság előtt beszélünk, mennyire szokta önt foglalkoztatni a főváros és az ország dihotómiája, hogy miközben az országban kétharmada van számszakilag, vagy az adatokat tekintve, vagy a, a számokat tekintve, ami a parlamentet illeti a Fidesznek, és a különböző felmérések is a Fidesz ö, ö, elsőségét mutatják. Ez a fővárosban pont az ellenkezője éppen alakul. És úgy tűnik, hogy ebben érde... most sincs változás. Engem az elvesztegetett lehetőség szempontjából érdekel. Én, én, én, én, a... De érti e az okát. Tud-e azon változtatni? Én, én, én csak azon. Tehát most én arról beszélek, hogy ez nem tudom hány méteres sikfutás, ott van jövőre a választás, van-e taktikája arra nézve, hogy az első helyen futó embert, aki jelenleg nagy előnyel vezet, és aki, ha csak nem esik hasra, talán nem is megvelhető, hogyan fogja mégis ebben a futásban legyőzni? Hogyan változtatja meg a mostani helyzetet? Én nem erről, nem minden közelítenék, és visszamegyünk a közgyűlésre, meg hogy a hasznosságra. Én azt mondtam, ugye, és meg is erősítem, én hiszek a demokráciában, hiszek a választás eredményében, és azt gondolom, hogy mindenki, aki ezen a pályán elindul, és mindenki, aki a választók bizalmán kéri, hasonló artikút kellene, hogy hozzák. Én itt a fővárosi közgyűlésben, E, azt kérem a, a frakciótagoktól, hogy olyan munkát próbálunk csinálni, hogy valóban az érdemi, e, tartalmi kérdésekkel szóljunk hozzá. E, próbáljuk segíteni úgymond a jogszabályalkotás vagy Budapest ügyeinek az előre menetelét. Én el nem tudok képzelni e, olyan típusú e, viselkedés, mint adott esetben, és akkor most lehet neveket is mondani, Szabó Tíme, a Hatházi Ákos, akik be akarnak törni közintézménybe, hátonfekve, élőszer, vagy élő közvetítésben közvetíti, hogy hogyan e, megy neki biztonsági e, őröknek, e, egész, egyszerűen, e, egész egyszerűen ez számomra e, nem fér bele, és ahogy mi itt tudomásul veszük, hogy 19 őszén a budapestek úgy döntöttek, ahogy, Uh, valamennyi parlamenti képviselőnek úgy kellene. Ezt én értem, de el, most. Én, veszi, de ezt a részét értem. Most én kett, a fővárosról beszélek. Azt kérdezem, hogy mivel próbálkozik megváltoztatni azt, ami egyébként a fővárosban jelenleg az ön számára ellenzék vezetését megszüntetni? Hiszen jelen pillanatban úgy tűnik, hogy amit ön tesz, független, hogy igaza van, bár ettől nehéz eltekinteni, ha igaza van, ezt egyébként a fővárosi nép nem igazolja vissza. Demokrácia ide, de leginkább demokrácia oda. Mit csinálsz? Nekünk, nekünk az a dolgunk, hogy elmondjuk, hogy hogyan és miként lehetne másképp. Ö, én azzal nem tudok mit kezdeni jelen pillanatban, erről a múltkor is beszélgettünk, ezt pszichológusoknak ö, politológusoknak, szociológusoknak ér, lenne érdemes megfejteni, hogy miért van az, hogy valaki, aki egyébként tulajdonképpen nem csinál, ért, semmi, semmi érdemi munkát, sem fejlesztést, sem megbízható város működtetést nem csinál. Tehát amikor, tehát, hogy miért van az, akkor csak lehetszerístem, és nem fővárosok Miért van az, hogy a lakóközösség többsége? Megtartja azt a közös képviselőt, aki mondjuk magas és vékony, saját elmondása szerint, van egyfajta ilyen gyermekdet bája, egy ilyen folyamatos kis mosolyat, tehát mondjuk azt, hogy egy, egy ránézésre egy kellemes ember, ellenben a lépcsőház koszos, a vakolat omlik, Jó, de, egyetlen egy Van-e magyarázat arra, hogy miért ezt a közös képviselőt akarja jelen pillanatban magának a főváros? Ezt kellene megfejteni. De, de ezt kérdezem, hogy ezügyben van-e, e, még azt is mondhatja, hogy van, de nem osztja meg velem, csak azt kérdezem, hogy tudja-e, és ha tudja, akkor tudja -e, hogy az elkövetkezendő egy évben mi lesz ennek az ellenszer. Csak az, hogy, hogy, hogy, hogy még, még hatékonyabban, még jobban próbáljuk elmondani, hogy lehet a másképp, hogy miért nem történt. De abban az esetben, amikor leegyszerűsítik a kérdés arra, hogy akkor Fidesz vagy nem Fidesz, ezt öntön tanultam még ugye, néhány évvel ezelőtt, mert sajnos a végén eljuttunk oda. És én azt mondom így pacekban, telefonon keresztül, hogyha mondjuk jövő ilyenkor, vagy jövő április-májusban, nem tudom mikor lesz az önkormányzati választás, megint el fogunk jutni oda, hogy nem arról szól, a kérdés, hogy Budapest előtt milyen lehetőségek voltak, amiket nem használtunk ki, hogy egyébként koszossá a város, vagy nem koszos, hogy le van-e nyírva a parkba a gaz, vagy nincs ellennyírva, hogy egyébként megtörténtek-e azok a felújítások, amiknek el kellett volna, vagy elmaradtak, hanem az a kérdés, hogy akkor. Fideses legyen, vagy ne fideszes a fölpogása, mert egyébként tök mindegy, hogy milyenek az utak, tök mindegy, hogy milyen a híd, tök mindegy, hogy mennyire szemetes a város, hanem az a lényeg, hogy akkor húzzunk be egy X-et Orbán Viktor ellen, akkor, akkor maradni fog ez a helyzet. Nekünk az a dolgunk, hogy ezt, ezt magyarázzuk meg, ezt mutassuk be, ezt hittessük el az embereket, hogy egy önkormányzati választás nem arról szól, hogy ki a miniszterelnök, és hogy szeretjük-e, vagy nem szeretjük hanem arról kellene szólni, hogy az a környezet, ahol élünk, az biztonságos, jó, tiszta, szép, szerethető el vagy sem. Köszönöm a rendelkezésre állást. További szépen. Innen folytatjuk. Köszönöm szépen. Önök Zsoltot hallották, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetőjét. Most pedig egy támogatott tartalon következik, de vendég nélkül. Különböző városligeti programokról lesz szó, hozzátéve, hogy kíváncsi vagyok arra is, ez egy kivételes alkalom, hogy vajon, ha önök a hétvégén kint voltak a városligetben, akkor ott milyen tapasztalatokat szereztek, jól érezték magukat, e vagy sem. 061-253-8812, emlékezetem szerint a telefonszámunk, jól mondom? Mert egyébként általában olvasható szokott lenni, de most éppen nem. Tehát 061-253-88-12, némileg pedig azért vagyok megakadva, mert egy elég jelentős programcsomagot állítottam otthon össze, amit teljes terjedelmében egyébként otthon is hagytam. Úgyhogy itt az önök segítségére is szükségem lesz akkor, amikor a programokról volt, vagy lendő programokról Fogunk beszélgetni, függetlenül attól, hogy a telefonomat igénybe tudom venni annak érdekében, hogy ezt az összeállítást elkészítsem. A kérdés tehát az, 061-253-8812, hogyha kimozdultak a hétvégén, már pedig gondolom sokan kimozdultak, akkor azt milyen irányba tették? A fővároson belül, vagy a fővároson kívül? Ha vannak egyébként külföldi nézők vagy hallgatók, akkor természetesen ők is elmondhatják azt, hogy merre jártak. Miután azt gondoltam, hogy az összes papíromat elhoztam, ennek következtében zenét se hoztam, így aztán, ha önök nem telefonálnak, és én nem beszélek, akkor csönd lesz. Jó reggelt! Jó reggelt, Wagner! Kettő hete voltam a a Városligetben, a zeneházában megnéztük a, a kiállítást, és um, hát, ami benyomásszer, ez egy vasárnap volt, és um, tulajdonképpen számomra akkor hát nyilvánvalóvá, hogy miért őrültség ez a Városliget projekt ebben a formájában, tehát jó, volt még egy külön rendezvény is, de egyszerűen élvezhetetlen, tehát az a az a lehetőség mennyiség, ami arra a kis területre be van zsúfolva, és népszerű, és amennyi ember egy időben ott feltűnik, tehát ez, ez egy egyszerűen élvezhetetlenné teszi szerintem ezeket a facilitásokat nagy részben. De mennyiben tette lehetett lenni, az, hogy megnézzétek a, a, a semennyire, se de hát sétáltunk nyilván a ligetben, vagy próbáltunk sétálni, de hát gyakorlatilag, mintha a, a, a, a valamelyik... A, valamelyik forgalmas belvárosi sétáló utcán lettünk volna, tehát a park jellege az tökéletesen elveszik ennek a ennek a ligetnek. És ha visszaemlékszel a korábbi élményeidre, akkor egyébként Minusz Magyar Zeneháza, Minusz Millennium Háza, Minusz Néprajzi Múzeum nem hasonló sokadalom volt jó időben, nem május elsején, hanem egy egyszerű hétvégén a Városligetben? Minusz, minusz játszópark, vagy játszótér, vagy játszópark, hát szerintem nem volt, nem volt ilyenkon, a rendezvényeket kíván nem volt ennyire koncentráltan ennyi ember, de lehet, hogy lehet, hogy tévedek az emlékeimben, vagy tényleg itt már ilyen húsz éves távlatba gondolok vissza, amikor teljesen más viszonyok uralkodtak. Én csak azt tudom mondani, hogy jelen pillanatban oda kimenni, tehát hogyha az ember egy kicsit is el akarja magát engedni, akkor, akkor lehet, hogy érdemesem a Margit-szigetre menni, ahol nagyobb a tér és jobban eloszlik a tömeg, de, de ebben a formában a Városliget szerintem, Túl sok funkcióval rendelkezik, mindig is az volt a véleményem, hogy, egy, hogy ez egy pici park. A, ha összehasonlítjuk a, a londoni parkokkal, akkor ez egy töredéke a Hyde Parknak, és funkciójában pedig a sokszorosa van benne. Köszönöm szépen. Bárki bármilyen véleménnyel, 061 250 és közben... Sorolom azokat a programokat, amelyeket egyébként papíról olvastam volna, de így most a telefonomról teszem, miközben ajánlom a telefonszámot 061 253 is 14-ét úgy ugye igyekszem olyan programokat találni, amelyek májusiak, tehát azért nagyon messze nem szaladnék el időben. Május 14-től minden második vasárnap Salsa a parkban, helyszínen a Néprajzi Múzeum főbejárata, Micsarnok felüli oldal. Május 14-től igazi karibi hangulatot Visznek a ligetbe, hiszen májustól a szeptemberi minden második vasárnap visszatér az ingyenes szalsza a parkba. A hangulat hangulatfelelőse egy 2022-ben külön erre az alkalomra összeállt kubai, kolumbiai, venezuelai, perui, uruguai és magyar zenészekből álló tisztagú zenekar a Stefania All Stars lesz az élő koncertek mellett a kubai lemezlovas. Hozi DJ Eltrendeg Kuba is alkalmanként a Szantre együttessel is Mária Ocsoi zenekar csatlakozik hozzájuk. Alsó és felső korhatár nincs, előképzettség sem szükséges, hiszen az alkalmakon profi táncosoktól el a lépéseket. Időpontok májusban, május 14-én ez a nyitóesemény, délután 4-től kora este 8 óráig, illetve május 28-án, kerek két héttel később, délután fél 5-től Este 8 óráig, még egyszer a helyszínen a Népraici Múzom főbejárata, műcsarnok felüli oldal. 061 88 12 hétvége Városliget tapasztalatok. 061-253-88-12 Folytatódik a tánc a parkban. Május 7 két hetente, ugye ma minden igaz, akkor ma május 4-e van. Május 7 két hetente a Magyar Zeneháza a szabadtéri színpada várja a néptánc szerelmeseit. Mindjárt nézem, hogy ki mindenki lép föl. Elnézést, hogy ez most kicsit döcögősebben megy. Hodhattam a papírjaimat. Előfordul, és fejből nem tudom fújni. 0612538812. Jó reggelt kívánok! Néptelen. Jó reggelt! Jó reggelt! Én az unokámmal voltam kint, azt hiszem vasárnap a városligedben. Az hétvége, az ugye az a mostani hétvége, ez a szuper Igen. hétvége, május elsője előtt. A, ez a ki, kiemelt, ez a Igen. É, ő már volt. Azon a játszótéren, ahol az a mászókalégyön van, igen még nem. Nagyon, ő nagyon szereti, nekem se volt vele semmi bajom, sok ember volt, de elfértünk, aztán átmentünk a Majálisra, vagy Vidáki települt Vidámparkra, ami ott följebb, egy nagyobb réten van. Ő nagyon kezdjük gyerek, a, de kezdjük azzal, a kísérlet hány éves volt? A kisi? Én? Nem. A gyerek. Ja, ő nyolc lesz nyáron. Ki döntött a tekintetben, hogy hova menjenek? Ő. Ő már volt ott, amikor itthon vannak Magyarországon, akkor viszonylag közel laknak a Városligethez, és ő már többször volt ott, és előző nap ki volt az apjával, az apja, mint rendesen, nem bitt magával készpénzt, úgyhogy a a majális részre, nem, tehát a vidámparki részre nem tudtak érdembe bemenni, mert ott nem, ott nem nagyon volt a jól, emlékszem kártyás fizetési lehetőség. Úgyhogy megkérte engem, hogy ő más csinál, és úgyis én vagyok az unokámmal nagy örömmel, akkor menjünk ki, és ott járjuk be, és amire szeretne, arra üljön föl. Magyarul, hogy amikor először ott voltak a jó tapasztalatokat szerzett, és azt mondta, hogy oda szeretne menni. ment a nem. gyerek... Igen, a játszótérrel igen, igen, ő fel akart ülni mindenféle ilyen körhintára, dolgyzsebben minden. Hm? Csak alapján lapjánál nem volt készpénz, és mondta, hogy szeretne oda visszamenni, és akkor, és akkor ezt én velem tette meg vasárnap. Ön leült a gyerek játszót, mi volt a megosztás? Hát, miután nem szeretem szem előtt a játszótéren zömében úgy mentem utána, ő mondta, hogy hova akar éppen fölmászni, vagy csúszdálni vagy mit tudom én bármit is csinálni, úgyhogy sétáltam utána. Amikor átmentünk ugye a, a kitelepült vidámparkba, akkor én nem ültem föl semmilyen eszközre. Nem a jól kitelepült jel... vidámpark az hol volt? Hát ezt én nehezen tudom megmondani. Valahol a néprajzi múzeumra merőlegesen valahol hátul. Uh -huh én nem ismerem annyira. De az alkalomra ez, települt ki, tehát ez a három... Ez, ez, ez, ez a majális, hmm. vagy búrst. Igen, Ön egyébként ezekhez a kitelepülésekhez hogyan viszonyul? Én a hétvégén hasonlóban Moson-Magyaróváron voltam. Ennek van egy jellege, van, aki szereti, van, aki nem szereti, de most nem rólam van szó. Ön hogyan viszonyul ezekhez a kitelepült vidámparkokhoz? Gondolom, annak idején gyerekkorában önnek is volt ilyen része. Hát ja, én... Lassan 60 éves vagyok, úgyhogy nem nagyon nem hiszem, hogy amikor én gyerek voltam, akkor akkor nyám vittek-e ilyenre. Amikor Csak Amikor voltam, tehát mondjuk középiskolás vagy átnásiskola vége felé, én ilyenre nem nagyon mentem ki, ez engem úgy nem nagyon vonzott. Majáli sokan nem járt gyerekkorában? Nem. nem. Nem, inkább, inkább azt mondom, hogy nem emlékszem. Jó, A Vidán Parkba, tehát a Nagy Vidán de oda magamtól is jártam már, amikor még középiskolás koromban is mentünk oda csoportosan osztálytásakkal, de ilyen kitelepültekre erre én nem emlékszem. Biztos, hát ugye melyik gyerek nem ül fel a itt, a, a körhintára. Biztos én is ültem. És milyen volt ott a tapasztalat? Tehát ezek szerint ezen a kitelepült Vidán Parkban. A, a, a zenei világ eklektikus, Miután, miután nem járok ilyen helyekre, az, hogy most 1500 forint egy menet, egy játékom, vagy egy Dodgersen, 2000 forint, ennek, hogy ez most olcsó vagy drága, ezt. Hát én azt tudom mondani, hogy most már tapasztalatból beszélek, Moson Magyaróváron a körhinta 1200 forint volt. Itt is azt volt valami, ami 1200 volt, de az volt a legolcsóbb. Az, ar az arcfestés volt a legdrágább, az 3000 forint volt, körülbelül egy olyan. Hűv-10 perc alatt meg volt, de gyereknek kellett, az apja azt mondta, hogy ami neki kell, azt kapja, akkor majd majd papa erre mit mondhat, jó, ami a gyereknek kell, azt kapja. Ott hagytunk úgy körülbelül 15-18 ezer forintot, de sok mindenre felült a gyerek, sok mindenen ült. a Dodgyan volt az együtt, Ami azt jelenti, hogy ennél volt ennyi pénz, mert ezeken a helyeken tudom, a kártyával még nem lehet fizetni. Pontosan erről szólt, mert ha lehet volna, akkor előző nap a, a fiam is fölteszi mindenre a gyerekét. de viszont nem volt készpénz, mert ő nem szokott hordani. Én neked meg tudtam, hogy akkor, meg volt is, tehát én most éppen nálam volt. A volt de ez egy... véletlen? Tehát kerülhetett volna abba a helyzetbe, hogy azt mondja a gyereknek, hogy el kell menni egy automatához, mert nincs önnél ennyi készpénz? É. Zömében én is kártyával élem az életemet, de én szeretem, hogyha ilyen nagyságrendileg 20 ezer forintnyi készpénz van a pénztárcámban, mert bármi is lehet. Ha én egyébként reggel, amikor elindul a Városligetbe, és mondom, hogy ön, majd egy, egy ilyen parkba vagy egy ilyen kitelepült vidámparkban fog ütközni, meg tudta volna-e satszolni, hogy ott egyébként mennyi pénzt fog elkölteni? Hát ugye ez az unok a lelkesedésétől függ, de ismerve a sejt unokámat, én azért úgy gondoltam, hogy, hogy és nem is ettünk semmit, és én még azt is kalkulatom, hogy esetleg veszünk egy perecet, vagy egy nem tudom mit. Nem ettünk, nem ittunk, mert azt vittünk magunkkal. Én azt gondoltam, hogy azért 20 ezer forint az a nagyságrend, ami, amibe, aminél lejjebb nem nagyon fogok kijönni. Áruja már el, hogy milyen kaját, piát vittek magukkal? Volt nálam, ki, kis, víz, kis Két műanyag üvegben volt nálam víz, ez egyébként is szokott lenni? E, e, nálam nem szokott lenni, de ha az unokámat nem, uh -huh. akkor a fiam ezt. ezt, ezt tehát a, ezt fiamattal kezembe. Ugye. Jó, magyarul, hogy egyébként nem, ez egy általános szokás, ez nem a spórolás része volt. Nem, nem, nem, nem, nem ha az unokával jövünk, megyünk, uh -huh. akkor innivaló mindig vannak. És ugyanez a szendvicsekre is vonatkozik? A fiam az utolsó pillanatban a kezembe gyomott egy banánt, hogy vidd magaddal, és azt valamikor legette. Jó, voltani, csak ha kérsz banánt, a... mert itt van. De nagyon jó, hogy ezt mondja, mert jelentős mennyit. Lát, látja? Így, így működik a kejfej, Jancsi. Tessék, egyet leszedek. Úgyhogy, úgy, úgy, hogy de kérdeztem, hogy kére valamit, ő is nem kért. De most várjálni egy pillanatra. Azt kérdezem öntől, hogy... Én csak a képet látom magam előtt. Hogyan viszonyul ön ahhoz, hogy valaki egyébként spúrolás okán elvisz magával ilyet, mondván, hogy azt a 15 ezer forintot kiadja, de ugyanakkor már különböző élelmiszerekre, itarra hasonló mennyiségű pénzt, vagy ki tudja mennyi pénzt nem akar költeni. Valójában azt a szót kerülgettem, hogy ez mennyire kiszerű. De ez a kiszerűség, ez nem őre vonatkozik, ez rám is vonatkozik, ha én így járok el. Én, hát, ö, én nem gondolom, hogy kiszerűség, ehhez mondanék akkor még egy... Tapsz, de érthető, amit kérdezek, mondod. ugye? Abszolút. Én ugyanezt az unokámat, ugye ez egy van, elvittem az Operett Színházba egy nappal szombaton, nem, de igen, szombaton egy utáni előadásra az Operett Színházba megnéztük a szépség és a szörnyeteget. És a fiam mondta, hogy igen, előttem hogy vegyél a gyereknek egy perecet, mert a szünet az körülbelül az ő uzsonna idejére esik, és akkor azt meg tudja ott enni. És nem vettem előtte, szünetbe beálltunk a soda, és kerültünk, kapott egy perecet, meg egy 033-as vizet 1900 forintért, és láttam olyan gyerekeket, felöltözve normálisan, tehát teljesen normális családokat, ahol a gyerek a kezében rákcsált egy kiflit, gondolom hasonlókokból, és én tudtam, hogy ez a kifli az nem a büféből van, mert, ez egy, mert, mert, ott, mert ott az nem volt kapható. Tehát az operett színházba, és ahova azt nem tudom, még 8000 forint volt egy jegy, oda is elmentek szülők, többen, családdal, de azt gondolták, hogy plusz 2000 forintot, vagy 1002 a peret, és a többi volt a víz, annyit már nem adnak ki a színházi büfében, mert otthon nem tudják megoldani a színházi előadást, de ja. a, a ételt, italt azt meg tudják oldani, ennél jelen. Mennyi időt töltöttek végül is összesen a bárosi Szerintem majdnem három órát. Aztán rohantunk ki, mert megint valami előadásra itt a fiam a és el kellett érni valahol úgy, hogy úgy sort. Mennyire voltak sokan, mennyire volt zsúfolt önnek, vagy sem? Hozzátéve, hogy ez egy extra alkalom, ugye ez a hétvége. Sokan voltak. Ö, több olyan produkció volt, ahova sorba kellett állni, mire sorra kerültünk, Tehát nem az volt, hogy mentem bejutés, és akkor már a nagy körhinták ilyenek, mert abban sok ember befér, de egyébként búrni lehetett lovagolni, és kellett állni. Milyen volt a hangulat? A volt. Szerintem jó volt a hangulat, sokan voltak, feltűnt, nem tudom, van-e bármi jelentősége, hogy a, ezeket a, most látványosságnak hívom, ezeket az attrakciók közül többet külföldiek üzemeltettek. Ha jó, ez, hogyan ez, ez, ez hogyan Ez hogyan, miből látszott? Nem vagyok egy nyelvzegyi, meg nem is hallgattam őket sokáig, de mintha szlovákul beszéltek volna egymással. Nem, de... de egyiket, és lehet, hogy csak a, az a munkás volt valami szlovák alkalmi munkás, de több helyen hallottam az üzemeltetőket, nem magyarul beszélni. És volt köztük minden, tehát mindenhol volt olyan, aki magyarul beszélt, tehát nem volt probléma, hogy ne értsek szó. Nagyon szépen köszönöm, hogy kisegített. Egyébként Újabb és újabb programokat fogok említeni, de holnap a horvát Csababól folytatott beszélgetés után elhozom azokat a papírokat, amelyeket ma otthon hagytam, mert nem akarok itt szégyenben maradni. De köszönöm azt a az odaadó lelkesedést, amivel egyébként már ketten kisegítettek, abból adódóan sezenet se papírok, akkor legyen, miről beszélni, hétvége is Városliget kapcsán. 0612538812. Jó leszik. Kinyit a hétvégén a Magyar Zeneháza szavadtéri színpada. A Magyar Zeneháza egyébként egy fantasztikus hely. Én legutóbb Bill Frizzel koncerten voltam ott, és ami a gyerekeket illeti, abban az volt az érdekes, hogy amikor a múzeum mégarást elhagytam, nincs protekcióm, ugyanúgy fizetek, mint bárki más, akkor egy család egy gyerekkel látható módon teljesen célirányosan jött az ottani facilitások miatt, ami nagyjából emlékeztet az előző telefonra, de ez egy egyszerű hétköznap volt, ráadásul nem is volt olyan nagyon korán, hát a koncert fél kor kezdődött, én valamivel korábban voltam, időben indultam kivételesen, ez tehát 4 8 kor lehetett, ami összefüggésben van azzal, hogy ilyenkor májusban, azért viszonylag már későbben megy le a nap, így 4 8 kor is igényben lehet venni ezeket a szolgáltatásokat. 0 1 2 -8 -8 -8 12 tehát a hétvégén nyit a Magyar Zeneházának a szabadtéri színpada. Május 7-én vasárnap este 7 és 11 óra között lesz esemény ez a tánc a parkban erdőfű. Idén is folytatódik a Városliget nagy nagysikerű sorozata a a parkban, amelynek keretében a a szabadtéri színpadán május 7-én az erdőfű muzsikál. Emlékezetem szerint, hogyha csak nem csal meg az emlékezetem, de ez holnap majd fél kilenc után pontosítom, hogy ezek az események olyanok, hogyha egyébként rossz idő van, akkor beltéren tartják meg az eseményeket 061-2, 12 ha bárki városligeti élményeivel kapcsolatban beszélne velem. Az erdőfű Magyarországon tevékenykedő tánzházzenészek összefogásába jött létre tagjai, mind elkötvezett hívei a Kárpát-medencei népzene hagyomány hiteles előadásának tánzházakban és korcelt helyszíneken egyaránt. És így van, a programot esős idő esetén is megtartják, mivel a szabatéri színpad nagy részben fedett. Magyarul, hogy akkor nem kell bejönni, menni, hanem ott a helyszínen, ezek az események egyébként a Magyar Zeneházában, ez a szabadtéri sorozat, ez két hetenként van vasárnap vagy 12. tematikus tárlatvezetés lesz ma a Néprajzi Múzeumban fél hat és fél hét között együtt és külön a zsidó-keresztény kultúra szakrális emlékei előadó Sedlmeier Kristina itt ezért fizetni kell. Van egy sorozat is a Néprajzi Múzeumban egy több részes sorozat, de erre majd holnap fogok kitérni, mert nem akarok itt felsülni azzal, hogy csak egy-egy elemét jelenítem meg, miközben volt egy esemény már, ez a... Emlékezetem szerint ez a Métababa szülés-születés sorozat, de ezt majd akkor holnap fél kilenc után fogom részleteiben elmesélni. 061 253 88 12 Elnézést kérek, ezért a Viszonylag Hevenyészet programért a támogatott tartalma holnapi nap folyamán lesz, majd igazán kitöltve abból adódóan, hogy a papírok otthon maradtak, és hát fejből nem tudom ezeket elmondani. Remélem, hogy a kínosságon belül maradok. Itt vannak előttem júniusi és júliusi program, és azt mondtam, hogy csak a közeljövő programjairól beszélek. Rendhagyó zenei barangoló lesz a zeneházában. Ez is 27-én szombaton fél tizenegy és fél egy között zenevár. Ez szintén bedépő díjas. Elsősorban hétvégi programokat keresek. Pájus 21-én családi vasárnap szökkenő szakkör ceruzált ragadnak, és a bat kezdenek szintén egy olyan program, amelyért egyébként fizetni kell. Ennyit most erről. Önök támogatott tartalmat hallottak, ami egy összeszedettebb verziója lesz ennek, az holnap lesz a Horváth Csabával folytatott beszélgetés után. A pontos idő 8 óra 29 perc, még két perc, amíg fölhívom Kis Amrus főpolgármester helyettest. Ha gondolják, akkor Városliget ügyben szívesen beszélgetek önökkel, ha nem, akkor ezt a másfél percet kivárjuk mert most hirtelen mással nem fogok foglalkozni. Ritkán fordul elő ilyen, előfordult. Ez a tegnapi komáromi kirándulás, ez nagyon betett nekem, amikor elmentem, majd egyből vissza is jöttem. Megnézem, hogy máshol mit hallani. Ezt te híreket, 9 órakor mondunk legközelebb. 12 éven... yeah <laughs> A holnap annyiban Szeretsé Sebre, ráadásul egy közelebb van a hétvégéhez. Pedig már 8 óra, 32 van. Múltkor is ez volt. Vagyok, jó reggelt kívánok, kívánok fialajános Ajános vagyok. Azt kérdezem öntől, egy viszonylag hosszabb beszélgetést folytattam Wintermantál Zsoltal arról, hogy mi az értelme ma a fővárosban ellenzéknek lenni, különös tekintettel arra, hogy a felmérések szerint utca hosszal vezet a jelenlegi vezetés és nagy valószínűség, hogyha most lennének az önkormányzati választások, akkor ugyanígy maradna a helyzet, talán még nagyobb arányban nyerne az a koalíció, ami most van hatalmon. Nem állítanám, hogy nagyon praktikus beszélgetés volt, de hát nem folytat az ember mindig nagyon praktikus beszélgetést. Egyszerűen a gondolataira voltam kíváncsi. Önnek mennyire fontos az ön jövőjét, az ön személyes jövőjét illetően, bár ugye erről már beszéltünk, hogy Netán nyerne, ez a koalíció abból még egyetlen következik, hogy ön megmaradna a főpolgármester helyettesnek, de ön hogyan tekint a jövő évű választásokra? Hát, az ember, hogyha elkezd egy éves ciklust, akkor szeretné a sikerrel zárni. Ugye, szerintem ebben a a siker az két kettős. Az egyik az, hogy amikor vége van az öt évnek, akkor azt mondjam, hogy, hogy igen, ez így többségében azokat sikerült megcsinálni, amiket gondolt az ember és nem kellett közben az a elveket, az alapelveket hátradobni, és, és azokkal szembefordulva politikát csinálni. A másik meg nyilván azért a demokráciában mindig a legfontosabb a végén, hogy a választók is sikeresnek gondolják ezt. Jó, de ha már ott tartunk, amiről ön beszél, akkor önnek egyébként valahol a belső zsebében, otthon, az íróasztalban, vagy bárhol van egy listája arra, vagy arról, hogy mi minden volt a feladata, és hogy vajon abból 2024 késő tavaszáig mi lesz teljesítve? Illetve, hogy mostanáig mi teljesült? De ilyen korítás kormányzásnál ez a iránytű, ez az a program, amivel a főpolgármester megválasztják, hiszen ugye az ő programjának a végrehajtásáról... A főpolgármester programjának az elkészítésében önnek volt a szerepe? Nem, nem, nem, akkor még nem, abszolút nem. Valójában ön, ha rosszul fogalmazok, akkor javítson ki egy gyártásvezető a szónak abban az értelmében, hogy a, fő, ahogy a főpolgármester programja teljesüljön? Ez egyébként nem egy becsmérlő dolog, de ha az, akkor nem volt szándékos. Nem, nem gondolom, a, szintem, bár soha életemben nem voltam gyártásvezető, tehát valószínűleg a munkaköri leírás tekintve még az is lehet, hogy tévednék, de hogyha ezt úgy értelmezzük, hogy az a feladatom, hogy egyébként a, amit a pozíciói vezetés eldöntött és szeretne, az valósággá váljon, és megvalósuljon akkor, és hogy ezt gyártásvezetésnek hívjuk, akkor ez, ez valóban egy ilyen jellegű... Az felület. ön programja ebben az egész miskulanciában, hogy ezt otthon mondták, valójában a programpontjai tekintve nem más, mint ennek a fenntartása? Mi Vagy ennek a biztosítása? Gyártásvezetővel ellentétben valószínűleg annyi szuverenitásom van, hogy ö, beleszólhatok a Dallamába is ennek a ah, Dalamába nem értettem. Ennek, A dallamában is ennek a műnek, mm. tehát hogy nyilván azt mondhatom, hogy a, e, szerintem hogyan kellene megcsinálni, és mire helyezzük a hangsúlyt, tehát ebben a tekintetben nem egy szigorúan véve e, gyártást kell irányítanom, hanem, hanem talán a tervezésbe is, meg a dizájnba is lehet beleszólásom. De nyilván az alapvető hangsúlyokat az mégiscsak a főpolgármesternek még a jelölti programja határozza meg. Eh, és amikor azt mondtam, hogy, hogy az egy fontos siker egy öt éves ciklus után, hogy amikor végignéz az ember a, a döntéseken, akkor ne azt mondja, hogy fú, hát itt azért szembe kellett fordulni a meghatározó alapelveivel, ilyen nem történt. Most mondok egy példát, mert nyilván nagyon-nagyon talányos. Nyilván sokat beszélgettünk arról, hogy számomra ugyanolyan fontos kérdés a az építkezés, tehát amikor valamit a fizikai értelemben teremtünk, amellett, sőt talán még fontosabb is, ahogy a humán társadalommal hogyan viszonyulunk, mit teszünk értük, mit tudunk azokkal a társadalmi rétegekkel tenni városként, akik, akik kevésbé szerencsésebb helyzetben vannak. És ugye en, ebben az aspektusban az egyik legfontosabb társadalmi dilemma mit tud tenni egy 21. nagy nagyvárosul lakhatási problémákkal küzdőkkel, ami nem feltétlenül csak és kizárólag a hajléktalanokat jelenti, nyilván ez egy fontos és meghatározó, meg látványosan körülírható kör, de azokat is jelenti, akik egyébként ö, ö, olyan ö, körülmények között élnek, amelyek nem biztosítják számukra a kiszámítható, fenntartható lakhatást, mire gondolok, túl magas <kül> árak vannak, albérleti árak vannak, és emiatt a fizetésének jelentős részét elviszi, avagy nem tud önálló teremteni magának, mert nem engedheti meg azért valamilyen kompromisszumokra kényszerül rá, vagy egyébként nem bírja megoldani a városban a lakvatását, ezért ingázásra kényszeríti rájuk az életet. Sok ilyen asasztus van. Az a kérdés, hogy ezekkel a társadalmi csoportokkal akarunk-e, tudunk-e tenni valamit, és hogyha teszünk, akkor nincs olyan lépésünk, amikor ezekkel szembefordunk, mint ilyen például a kilakoltatásoknak az ügye, mert azért szerintem ebben a csütörtök díjártönként is szoktunk beszélni többször, csak ennek most azért aktualitása is van abból, hogy lejárt a kilakoltatási moratórium az országban. Tehát újra ez sajnos félektől, is fel fog pörögni több településen is a kilakoltatások kérdése. Valójában a kilakoltatási moratórium az egy humanitárius eszköz, az valójában micsoda, mert ugye ezt általában eh, időjárással összefüggésben szokták hozni, aztán azt kitágítják, tehát a, a kilakoltatási moratórium az kicsit olyan, mint egy ilyen mint, mint, mint, mint, mint a politikának a szemérmessége, ahol az ember otthon hagyja a ruháját, vagy nincsen ruhája, mint hogy én valamiért otthon fehagytam papírokat, és az előző részennek következtében a műsoron belül kicsit olyan kurtán, furcsán sikerült. Tehát, mint amit az ember úgy akar is csinálni, de nem tud csinálni, nem tudja megoldani, halasztja, miközben a dolog halaszthatatlan, ez az egész kilakoltatási moratórium valahol nem fából Szerintem nem. Két okból nem. Egyrészt a hidegebb hónapokra szűkül be ez, és azt szerintem az teljesen normális, hogy ez... Az a része teljesen, az nyilvánvaló. Ne legyen erre. Szóval ugyanakkor fel is hívja a figyelmet erre a problémára. Tehát hogy szerintem minden olyan esemény, amikor amikor ennek kapcsán tudunk beszélni a lakhatási problémákról, az segíti azt, hogy egyébként formáljuk a társal, mint közgondolkodást, és ezáltal egyébként hatással legyünk a közpolitika alakítóira, a hozóira, bármilyen szinten is önkormányzatokban vagy a kormányban. De persze, hogy a legideálisabb esetben ez egy kicsit olyan, mint a minimálbér. A jól működő országokban, mondjuk az észak európai országokban nincsen minimálbér és azért nincsen, nem azért, mert embertelenek adott a munkáltatók, hanem azért nincsen, mert hogy a erős érdekérésítők, képességű dolgozók vannak, szakszervezetek, akik jó megállapodásokat kötnek ágazati szinten a munkáltatókkal, és ezzel határozza meg a különböző pázi minibábér szinteket. Minibálbér kell alkalmazni, ahol ez, nem működik. Oké, okay, rendben van, de térjük a vissza arra, amiről ön beszélt. Budapesten vajon hány kilakoltatás van fiókban, amit nem fogadat Van -e erre bárhol is adat? Nincsen, mert ugye a az indíthat a, a kormány is például, nyilván indíthat egy magánszemély is, amikor az, az ingatlanát akarja, aki üresít kiürítetni, tehát az ott lévő bérlőt eltávolítani, vagy hát ebben az esetben nem bérlő. E, indíthatnak az önkormányzatok, de ezek között is, a, ugye a 23 kerület van, plusz akkor ott van a fővárosa a saját ingatlanjány esetében. Tehát ez e, nincsen egy kézben. Önnek érke. van -e adata arról, hogy a főváros indította kilakoltatást, vagy sem, és ha igen, hányat? Van adatom, és nem indítottunk kilakoltatást, mert hogy abban e, hiszünk, Egyébként, hogy szociális munkával ezek megelőzhetőek, illetve még van egy, és ezt, ezt szoktam mondani a kollégáknak, hogy, hogy értem, végrehajtódik a kilakoltatás, és ezt össztársadom, szinten ezzel mit oldottunk meg. Tehát azzal az egyént eltávítottuk abból a lakhatásból. Tisztázzuk, mikor kerül valaki abba a helyzetből, ki kell lakoltatni? Itt a bírósággal úton uh, uh, kell vinni a dolgot, és a bíróság rendeli el a kilakoltatását, nyilván ez akkor áll fent, hogyha a felmondásra került a szerződése, és per vagy nem is volt már neki. Tetszik. Ami azt jelenti, hogy ilyen szituáció nem jön létre a fővárosnál, mert egyébként a főváros soha se fordul bírósághoz? Olyan szituáció, amikor ez kilakoltatásra került, soha nem ö, ö, öreg nem mentünk el. Olyan, hogy bírósághoz fordultunk -e, és, de közben sikerült valami megoldást találni, szerintem, ha volt, és az is nagyon csak korlátozott számban lehetett, de még ilyen eset sem ugrik be az elmúlt négy évből. Potenciálisan hány olyan lehet, aki egyébként abban a helyzetben van, hogy kilakoltathatnák, de most ha nagyon szemérmetlen foglalkozó vagy fogalmazok, akkor ön miatt ez nem következett be. Nem, miattam nem következik, ezért ez, ebben van egy konszerzus közöttünk, hogy ez a legvégső eset. Oké, okay, de hány potenciális eset van, amelyből egyébként gyakorlati is válhatna? Ezt nem tudom megmondani, mert ugye a potenciális eset valójában hol húzom meg, ott húzom -e meg hogy beadhatnánk bíróságra. Így, kérdele, így, így, ott, ott. Ezeket nem, ott. nem tudom megmondani, mert nem ezzel a szemmel vizsgáljuk, hanem azzal, hogy még akkor milyen szociális munkával lehet megoldást találni arra az esetre. Egy csomó esetben... Magyarul, hogy az ön szemében olyan, hogy kilakoltatás, az egy olyan dolog, ami van, de ön sose élne vele, vagy sose él vele? Nyilván ez a soha szót nem mondanám, de nagyon-nagyon végső esetben élnék vele. Lehet azért természetesen olyan, aki visszaél a közösség bizalmával, és ebben a visszaélés közepettel ezt kihasználja az összes eset eljut önhöz abban a formában, hogy elolvassa a történetet és a maga módján dönt vagy tanácsotod? olyan esetek, amelyek élesekké válhatnak, olyanok szerintem eljutnak nyilván remélem, hogy eljutnak Oki okay, elolvassa és mire jön rá belőle? Tehát mi olyan plusz lehetőséget talál, amivel elodázza, vagy tartósan elkerül, elkerüli az illető azt? Egyrészt ön elodázza, másfelől, de ez nem egy szív kifejezés, a másik oldalon pedig valaki elkerüli, vagy elkerülheti a kilakoltatást, miközben egyébként ennek a lehetősége jogilag fennáll. Én nem azt mondanám, hogy elodázódik, mert ezért valamilyen megoldást. De... Milyen megoldást lehet találni? Itt ugye két történet lehet által, és nagyon leegyszerűsítem. Az egyik, hogyha tartozása halmozódik fel az egyének, és ezért ezt már fel lehetne mondani a szerződését, és aztán le lehetne fordítani A Ha tartozása halmozódik fel, akkor egyrészt azért mindig érdemes megvizsgálni, hogy az általában nem egyik pillanatról a másikra keletkezett, hanem esetleg nem figyeltünk oda kellőképpen, hogy elkezdett elmaradni. Kettő, ilyenkor mi mindig lehetőség van arra, hogy megnézni, hogy valamilyen e, szociális támogatásokkal ezt a e, tartozást valamilyen rendezni, átitemezés részletfizetést kérjen, tehát legyen kommunikatíva az érintett is, erre biztatjuk egyébként, és ezt segítjük szociális munkásokkal, akik erre felkészültek, hogy hogyan e, lehet megoldást találni. Ez egy nagyon jó például, hogy a bankok mit szoktak mondani? A nyilván probléma, hogyha valaki nem tudja fizetni a törlesztő részletet, de egy sokkal nagyobb probléma van, hogyha nem kommunikál. Nem mondja el, hogy most az történt, hogy nem fogom tudni fizetni a törlesztő részletet, majd ezt hónapokon keresztül nem teszi meg az érintett, és felhalmozódik egy olyan tartozás, ami szemmel látható mértékű, és értelem már nagyon nehéz kezelni. Ugyanezt kicsiben, hiszen kisebb életi díjaink vannak, mint egy átlagos törlesztő részlet, kérjük a meg is próbáljuk meg elérni a, a nálunk lévőkkel, hogy akkor próbáljunk meg egy közös megoldást találni. A másik probléma, amikor azzal a, a, úgy kerül elénk a dolog, hogy hát bizony a közösség együttélési szabályait sérti meg, vagy vélik, hogy megsérti az érintett, és ezért szeretnék néhányan ott a lakóközösségből, hogyha inkább eltávolításra kerülne az ember, vagy az a család, ez egyébként még nehezebb probléma, mert ugye ilyenkor azért nehéz igazságos nyilván soha nem lehet tenni, mert nem erről szól a történet, mindenkinek van egy vélt vagy valós igaza a dologban. Sokszor kiderült, hogy ezek sokkal lányaltad abban a kérdések, de hát valamilyen olyan kompromiszonos megoldást kell találni, ami biztosítja a legalább a normalizált együttélés lehetőségeit. Itt is nyilván arról van szó, hogy a szociális munkával azzal, hogy beszélgetnek a kollégáink az érintettekkel, ezzel próbáljuk meg ezt megoldani. Mondom, egyébként ez a furcsa ez a nehezebb probléma, mint a, az, hogyha valakinek tartozása halmozódik fel. Mennyire osztozik a főváros politikája a kerülete politikájával? Milyen kérdésben? E, a, ebben a, ebben a polisziben, amit ő megfogalmazott. Kilekoltatásban azt hiszem, hogy még nem annyira, mint szeretném, de nyilván ebben Mi a, a tesztilás... Valaki egyáltalán nem osztja ezeket a szempontokat? Hát azért láttunk kilakoltatásokat. Ugye emlékezetes volt, hogy talán tavaly lehet, hogy tévedni fog, mint hogy a szeptember 30 vagy október 1-től egy önkéntes kilakoltatási moratóriumot fogadtunk el, ami arról szólt, hogy a fővárosi önkormányzat nem teszi ilyet, mert hogy azt gondolja, hogy pont egy ilyen válság közepette, ezzel nem szabad súlyosbítani az ott élő, a nehéz helyzetben lévőknek a a társadalmi helyzetét, és az is volt a második pontja ennek a határozatnak, amit egyébként egyöntetően elfogadott a fővárosi közgyűlés, hogy egyébként kérjük a kerületeket, hogy ők is csatlakozzanak ehhez az önkéntes moratóriumhoz. És azért volt a sajtóban, én is láttam, és hát foglalkoztunk is ezekkel a konkrét ügyekkel, amikor önkormányzat, kereti önkormányzat kilakoltatott, és ezt a kilakoltatás után végül nekünk kellett valamilyen elhelyezést szerezni, az érintett számára. Ilyen volt az ötödik kevetben, amikor ez egy ilyen híres ügy volt, ez a kódex kutató idős hölgy Igen. kilakoltatásának az eset, aki sajnos azóta meg is volt már. Uh... Egy néző-hallgató hívta fel a figyelmet a ma reggeli 24.hu lévő interjúra önnel, amit természetszerűleg nem tudtam elolvasni, hiszen ez ma reggel jelent meg, úgyhogy nem fogok ennek a történetnek az ismerőjeként feltüntetni, nem fogom feltüntetni magam, ugye ez a brutális rezsiszámlát készítettek elő Budapestnek, így sikerült megúszni. Azt kérdezem Önt, hogy mindaz, ami a rezsiszámlával, illetőleg az energiárakkal kapcsolatos, mert azért ezt átfutottam, és hát más vonatkozásban pedig beszéltünk erről. Ez valójában egy mesterségesen felállított csapda volt. Mi volt ez, mert kicsit e, úgy tűnik, mintha egyébként maga az élet nem állította volna olyan problémák elé az önkormányzatot és az államot, mint ami ebből lett, és hogy ami lett, annak mi, az mitől lett, azt én most már így utólag, de tehát Ugye ön elmondta azt akkor is azt, hogy ez egy mesterségesen keltett uh, uh, szituáció. De az, hogy így visszanézve, ez tényleg így van, hogy akkor ez vajon Magyarország specifikus, -e, mert egyébként a világban ez nem így alakult, és ha Magyarország specifikus, akkor kiállította elő, és milyen célból ez egy értelmes kérdés, és megválaszolható. Abszolút értelmes kérdés, és szerintem ez a. Egyik legfőbb kérdés az energiaválságot tekintve, és azt is tudom mondani, hogy szerintem azért mindenre nem fogjuk tudni a választ, és valószínűleg minden, amit uh, most itt uh, összeraknánk ötletelve, hogy milyen szempontok lehetnek, azok talán mindegyik egyszerre is benne van ebben a képletben. Mi történt? Ugye tavaly elindult február végén egy háború, azért ennek már voltak előkészítései, azért most már azért visszamenőnek, persze mindenki borzasztón okos, de azért... Uh, Azért így már innen visszatekintve látszik, hogy az oroszok elkezdték előkészíteni ezt, nem csak katonai, hanem gazdasági szinten is ezt, a, ezt az agressziót. Miért kezdték el ezt csinálni? Nyilván azért azóta az oka, hogy tudjanak, képesek legyenek forrást találni ahhoz, hogy egyébként a háborút finanszírozhassák, miután Oroszországban. A földgázzal és fiolajjal tud kereskedni, mint nyersanyaggal, ezért, hogyha magas ennek az ára, akkor minél nagyobb bevételeket tud generálni. Elkezdett felmenni az energiahordozók ára, de igazából nagyon durván nem ment fel, még, az, még akkor sem, amikor a, megindult az agresszió. Augusztus végén, tavaly augusztus végén hirtelen ha valaki megnézi a holland gázártősde adatait, ezért, mint ez saját bárki, az beíti az internetre, vagy TTF Gázprice, akkor ez nagyon gyorsan oda fog találni. Egy grafikont lát, az látszik, hogy augusztus végén, szeptember elején egy borzasztó nagy tetőzés van, hirtelen kiugrott ez a, ez a mutató, e és, és hát elindult egy pánik. Két, két, a pánik kettős volt, az egyik pánik az volt, hogy úristen, magasak az árak, és volt egy másik pánik, hogy úristen le kell szerződni, mert különben nem lesz molekula. Tehát nem lesz majd földgáz, meg energia, és hát uh, ilyen magas áron is le kell szerződni, mert be kell biztosítani magukat. És erre mondtuk azt, hogy szerintünk ez, ez blöff, ezt nem szabad lehívni, mert ez fundamentális, ha semmilyen szempontból nincsen támasztva ez a, ez a piaci folyamat. Uh, és azért ez így látott, hogy egy fél-egy fél, egy hónappal később már, hogy valóban, hogy Semmi nem történt a fronton. Hát éppen egy ukrán ellentámadás volt, de most ez igazából a nagy kép szempontjából mindegy volt. Nem találtak föl semmilyen új lelőhelyet, ahonnan azonnal ki lehetne termelni nyersanyagokat. Ennek ellen elkezdett visszafele menni, de mi nagyon lassan. A, az árak, és, de ugyanakkor Magyarországon persze továbbra is nagyon magas áron lehetett volna szerződni. És azt mondtuk, hogy jó, mi mindig nem fogjuk ezt lehívni ezt a blöffet, továbbra is azt gondoljuk, hogy, hogy ez mesterségesen de kell. De, Magyarországon kellett volna, de miért kellett akkor Magyarországon ilyen magas áron szerződni, illetve Magyarországon miért ilyen magas áron állapították meg ezt? Tehát erre, erre, erre így utólag az ember rájön-e vagy sem, hiszen ennek meg annyi következménye volt. Hozzátéve, hogy ezt a plafont, hogy ezeket az árakat hogyan állapították meg pont akkor, amikor ezen a tőzsdén éppen magasak voltak az árak, miközben ez nem volt jellemző. Elnézés, hogyha pontatlanul fogalmazok részint egy olyan témáról beszélgetünk, amelyre én külön nem készültem, föl, de a fölkészülnék és biztos, hogy egészen pontosan ki tudnám fejezni magam. Ráadásul valami olyasmiről beszélek, amihez egyébként se értek. De ez kicsit olyan, mint hogyha valaki egyébként egy bizonyos helyzetet felhasználna, vagy félre értelmezne megfelelő rész aláhuzandó, vagy valami harmadik dologban, miközben az a szituáció abban a formában rosszul van analizálva, és erre ő rájön, akkor is rájön, utólag az idő visszaigazolja, ugyanakkor arról, hogy ez miért úgy így analizálva, annak az okáról viszonylag kevesebb szó esik, miközben engem ez igen érdekel. Nyilván ez egy nemzetközi folyamat, tehát a holland gázártőzsdő, de az nem a magyar folyamatok alakítják, és ilyenkül miután a földgáz tőzsdei termék ezért olyan is vásárolhatja, akinek nincsen rá szüksége vérfelhasználóként, tehát itt játszhat az árral. Ez egyébként kiderült ezáltal, a, hogy az, az energiapiaci szabályozás, amit az Európai Unió kitalált, az csak békeidében működik stabilan, amikor ilyen válságos időszak van, akit beavatkozást igényel. Ezt azért látszik, az Európai Bizottság is próbálja valamilyen módon kezelni. De miért voltak ilyen magasárak Magyarországon? Nyilván azért, mert azért a magyar energiapiac kitettsége az orosznak még mindig nagyon magas. Ugye erre egészen furcsa dolgokat mond ebben a magyar kormány nehezen értelmezhetőeket. Egyrészt egyszer elmondják, hogy ez fizikailag leválni lehetetlen. Másrészt meg talán pár napja lantos Csaba miniszter mondta azt, hogy fizikailag le lehetne válni, csak nem éri meg. Ugye a mól azt mondja... Másföl elmondják, hogy a diverzifikáció maximális bármilyen oldalról, bármennyit? Igen, elmondja utána pár napja a hernádi Zsolt mól vezetőként, hogy azért az orosz energiával tartósan számolni kell Európában, majd a háborút követően. Tehát ebben azért ilyen ellentmondás, ellentmondó nyilatkozatok vannak, közben a háború közepén a magyar, kormány kiér Moszkvába és gázszerződésről tárgyal, aminek nem tudjuk pontosan, hogyha mi a tartalma és milyen árakon van ez megkötve, illetve csak sejtések lehetnek a különböző külkereskedelmi adatok elemzéséből. Tehát, hogy a, a, az, hogy a, miért ilyen magasáról rögzült Magyarországon ősszel az árak, ebben szerintem még egy szempont benne volt, amellett, hogy a orosz a másik, hogy a a lakossági rezsicsökkentés veszteségeket adott az mvm nek nem is kis veszteségeket. Ezt valamilyen ágon meg kellett volna behozni, és nyilván minél magasabb áron tudtak szerződni, még akár a piaci ár felett is, mondjuk normál piaci szereplőkkel, vagy önkormányzatokkal, vagy bármilyen céggel, akkor ebben az esetben ezt a veszteséget lehetett valamilyen módon kompenzálni. Azért látjuk, hogy a Simán van olyan kormányhatározat valamelyik péntek este, amikor 100 milliárdot kénytelenek az MVM-be átcsoportosítani a költségvetésből, hogy kompenzálják a még most is Meglévő veszteségeket, amik egyébként nem tudjuk, hogy valójában most még híznak -e ezek a veszteségek. Csak az, az a kérdés vetődik fel bennem, miközben ez egyáltalán nem a mi ketünk beszélgetésének a témája, vagy nem az szokott lenni, de hát amikor az ember beszélget mással, akkor mindenféle eszébe jut, és én ezt tekintetben eléggé gátlástalan vagyok, hogy elvileg egyébként az állam is eljárhatott volna úgy, mint a főváros. Hát, sőt, ugye erre látunk példákat, tehát például Lengyelországban. Nem, ne, a... nem, nem, nem. De, de Magyarország nem. Magyarország eljárt úgy, mint a főváros? Most az, hogy más ország eljárt, azt értem, de Magyarország vala is eljárt úgy, mint a főváros? Hát én azt látom, hogy magas áron szerződtek a közintézmények, tehát szerintem ebből nem járt el így. A főváros hol tudott... Tartak ott a főváros holtudat... ne... tehát azt mondani, hogy Lengyelországban ársapkát alkalmaztak a közszolgáltatások esetén a villamosenergiára, valamilyen 70 forint akkori átszámításra emlékszem, Locsiról 70 forint per kilovatt óra környékén maximalizálták a, az árat. Ehhez nyilván azt kellett, hogy a kormány dotálja az energia árakat ebből a szempontból, de nem verte rá ennek a költségét. Én ezt értem, de a főváros nem sapkát alkalmazott, hanem azt mondta, hogy abban hisz, hogy a napi áron való vásárlás hosszú távon megéri, miközben eléggé maceras. Ez tény. Mi ebbe hittünk, nyilván azért ez egy dolba, még szerencsénk van, hogy azért nagyok vagyunk, és, és van erre szakmai tudásunk, és nem bennem van ebben szakmai tudás, hanem azért az energiapiac, energetikusok, energiapiaci elemzők között vannak olyanok, akik dolgoznak nálunk is. Ezért. Jó, hát kérdezek olyasmit, Egy ami lehet, hogy az abszolút de, de ha a hülyeséget kérdezek, akkor próbálja meg meg, meg feltenni úgy a kérdést, hogy meg, megválaszolható. Az, ami a főváros uh, energiapolitikája volt uh, az hol nem tudott működni abból adódóan, hogy az ország más energiapolitikát alkalmazott. Tehát az a többletköltség, ami jelentkezett, az kizárólag az energiárak magasabb árából adódik, vagy adódik abból is, hogy van olyan forrás, ahol ezt a napi árat nem lehetett alkalmazni, és ahol többletköltség adódott így az, az ország által, vagy az állam által szabott energiaárak okán. Szerintem mindenhol lehetett volna alkalmazni, a villamosenergiapiacon egészen biztosan, de azért ez egy járatlan út volt, és szerintem ebben sok önkormányzat inkább úgy volt vele, hogy ő ezt nem meri megnézni. Oké, okay. ez a fajta dejönni. politika, amit így folytatod, ez egy mekkora, mekkora kiadás plusszal járt együtt, ezzel együtt? A miénk? Igen. Hát ez megtakarítást okozott, hiszen miről van szó? Megtakarítást a mihez képest? Igen, nem, nem szerződtünk le 300 forint per Ahhoz képest, fel. de egyébként az korábbi árakhoz képest, ez többet jelentette? Persze, nem. Mennyivel? De ha összehasonlítjuk, akkor 2000, most egy fél éves adott van a fejemben, 2021 utolsó negyedév és 2022 első negyedév, tehát ez az októbertől május végéig a az elmúlt fél év Igen? Akkor akkor ez az egész energia energiaszámlánk ez 14 milliárd forint volt. Tehát a Budapest családról beszélt a együtt. 14 milliárd volt egy évvel korábban, most pedig 38 milliárd. Ha Úgy, nem ezt az utat választották volna, akkor mennyi lett volna? Akkor ez egy ilyen 69 milliárd. Elnézést úgyhogy, csak elkezdett valamit mondani. Úgyhogy egyébként ebbe benne van kb. 30%-os megtakarítás földgáz molekulafelhasználásban, ez négy és millió köbméter fölgáz megtakarítást jelentette. Benne van ebben kb. 30% távfű megtakarítás. A villany esetében azért kisebb villamosenergiában, mert hogy ott a három nagy vad, a BKV a közvilágítás, illetve az ivóvízszolgáltatás, azt nem korlátoztunk, tehát ott nem lehet megtakarítani uh -huh. a, a felhasznált mennyiséget, de ott egyéb területeken ott is A kompenzáció, amit az állam adhatott volna, és eddig még nem adott, legalábbis a fővárosnak nem, az egyébként ebben a pluszköltségen belül hol jelentkezhetett volna, és milyen mértékben? Úgy ja, számolt, hogy egy 10 milliárdot kellene adnia az államnak, és ez nem takarta volna, látszik, nem takarta volna be a, a növekményt. De ez hogy jött léte a pont? Ezt ahhoz igazítottuk, hogy megnéztük, hogy a, amely közfeladatokra kapunk normatívát, tehát ugye múlt héten beszéltünk hogy valóságban persze nem kapunk, hiszen többet kell befizetnünk a költségvetésbe, de a közszaladatokra, amit kapunk normatívát, abban azok hogyan drágultak meg, és akkor milyen arányban kellene emelni ezeket, a, ezeket az összegeket a kormánynak. Így jött ki egy tízmilliárdos összeg, de tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy ez még egy szerény szám, ahhoz képest, ami Debrecen kapott 3,5 milliárdot, hogyha jól emlékszem. A lakossága arányait tekintve, akkor nem is tízet, hanem még többet kellene Budapestnek kapnia. De hát jelenleg az ez. államnak egy, van ilyen kötelessége egyébként? Élet, Tessék. Az államnak van ilyen kötelessége generálisan? Hát annyi kötelesség. Vagy a jó gazdától Saját... ez várható el? Saját magának szabott meg, hogy egyébként ad támogatást, ezt, jó. ezt kellett volna döntés hoznia. lenne, itt lenne? Te fura... Te igen, van. Jó, akkor ott még... van, hogy az államnak a közfalatok ellátására meg kell teremteni a finanszírozási okay. forrásokat. Még egy kérdés, mert tisztelettel tartom. Látja, most például úgy beszélgettünk, hogy én csak olyan papírjaim vannak, amelyek másról szólnak, de hát ugye ebbe az irányba indultunk, és a kíváncsiságom remélem, hogy voltak mások is, akik számára ez nem volt érdektelen. Uh, utólag visszanézve, bár még nincs vége, azok a takarékossági intézkedések, amelyeket hoztak, vagy hozott, azok jó intézkedések voltak -e, és ott hozta meg azokat az intézkedéseket, ahol a legtöbbet lehetett megspórolni? Ezt folytatni kell, tehát ezek az, ez kevés még önmagában, tehát tovább kell mennünk, nem állhatunk meg itt, ez egy nagyon fontos állítás, tehát most nem lehet föl elégezni, hogy most már meleg van, de jó, akkor most már mindent menjen úgy, ahogy korábban, hiszen egyébként a nyári időszakban megjön a, a klímahasználat sajnos ezt is valamilyen módon korlátoznunk kell, kénytelenek vagyunk, hiszen nem bírjuk kifizetni ezeket a számlákat. Én nem merem azt mondani ennyi távlatból, hogy ez jó vagy rossz volt, vagy azt nézzük, szinte telephelyre lebontva nézzük, hogy hol, mekkora megtakarítás sikerült elérni, hogyha valahol túlzottan keveset, akkor ennek mik volt az oka, hogyha túlzottan sokat, akkor esetleg korábban valami pazarlás volt, már nem szándékosat értem, abban a szempontból, hogy direkt, nem tudom, égették a villanyt, hanem abban a szempontból, hogy a, lehet, hogy valamilyen energiahatékonysági intézkedést nem tettünk meg korábban, amit meg kellett volna tenni. Én szerintem ez kell még azért egy, egy fél év, és akkor egy éves tábladból visszatekintve tudjuk a, a kielemezni azt, hogy összességében, összességében mindenképpen ez hatékony és jó volt, hiszen képesek voltunk megtakarítani, képesek voltunk reagálni, hogy ezt hogyan lehet finom hangolni, ez ezt azért még felőtlenség lenne, hogyha ezt most gyorsan megítélném. Köszönöm a rendelkezésre Lász, lesz még miről beszélni a jövő héten, mert a lakógyűlésről ugye szó nem esett meg egyebekről, de így hozta a sors, vagy így hozta a kettőnk kedve. Köszönöm a rendelkezésre Köszönöm Lász. szépen, egyik beszélgetése úgy alakult, ahogy terveztem. Két beszélgetésre maximálisan föl voltam készülve, ezek a papírok arra valók, ugye ez az outsourcing volt eszem. Egy program összeállításhoz pedig a papírjaimat otthon felejtettem, és ott eszkábáltam valamit, amit talán azért tudott időtálló lenni, mert néhány telefonálók is segített engem. Ez egyébként bizonyos szempontból a riportalanyok függvénye, meg annak a kérdése, hogy az emberben van-e kíváncsiság, és lesz egy olyan beszélgetés, amiben hát nézzék, az energia árak alakulását tekintve, vagy az energia szektorba kapcsolatban én nem hiszem, hogy egy kettesnél jobb osztályzatot tudnék ma abban a körben letenni, ahol egyébként szaktársaim, ha vannak ilyenek, energiaiben megnyilvánulnak, de ha valami szakmai vizsgára kerülnék, akkor tuti megbuknék. Itt az embernek vállalnia kell, hogy ha van a fejében egy értelmes kérdés, de közben teljesen értelmetlen mondatokat mond, akkor a másikra bízza, hogy abból ki tudja hámozni azt, hogy én mit akartam kérdezni. Különös tekintettel, ha az fontos. Aztán meg itt vannak önök, akik ezt nézik és hallgatják, hogy egyébként, ezen a módon óhajtják-e követni azokat a beszélgetéseket, amelyeket egyébként azon a módon intenzíven nem lehet utálni, hogy egyébként önök utálják adott esetben a Winterman Zsolt való beszélgetést, hiszen a mai beszélgetés egészen máshoz zajlott. Ebből a pártpolitika azért zöbében kimaradt. Ez a Kejfe Jancsinak sok szempontból a csodája, mert ugye ezeket az esetlenségeket, ezeket a pontatlanságokat, ezeket a minden szempontból, nem tudom magam jól kifeje tényleg nagyon csapta a napomat ez a komárom, hogy oda mentem és vissza. Tehát ez valamilyen ilyen, ilyen holdpontot hozott létre. Nagyjából ennek megfelelően aludtam is, és hát reggel meglehetősen kábán ébredtem. Nem állítanám, hogyha most kezdenék neki a napnak, akkor sokkal jobban alakulna. De hát az ember adott esetben a saját korlátait, ha megosztja önökkel, akkor abban a reményben, hogy máskor nem indisponált, akkor bizakodik abban, hogy emiatt nem fogják megkövezni. Ezt semmiképpen nem vegyék magyarázkodásnak ezt, mert sok minden, de nem magyarázkodás. Óhaj, Sóhaj, panasz 061-253-8812. Szeretném, ha megnéznék a Csintalan Sándorral való beszélgetést. Holnap Filipov Gábor Navracsis Tibor, Horváth Csaba és Városliget egy kicsit összeszedett ebben, mint ma elküldöm az SMS-eket. 9 óra 12 percig tart a műsor, addig még van 4 perc. 061 8-12. Jó reggelt. Halló. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Én szeretnék privát beszélni. Saját meg. magát halljuk vissza, mert hogy nem hallkította le azt a nem tudom micsodát, amin néz hallgat bennünket. Saját magát halljuk vissza, mert hogy nem hallkította le azt a nem tudom micsodát, amin néz hallgat bennünket. Nem nagyon tetszik engem érteni. Igen, elmentem. Nem ennyiben, csak halkítsa le. Na, szóval szeretnék egy pár mondatot mondani a kis nyilasokról, és teljesen privát, nem tudom, hogy mikor van ideje egy kis beszélgetés. De most nem tudom, miről van szó. Mondom a... De milyen kis nyilasokról? Hát az én életem tapasztalatait. Hát, ha ír egy e-mailt nekem, dörö.fialajanaskukat, gmail.com, akkor van, mert ez így ebben a formában kicsit talányos. Jó, majd megpróbálom. Köszönöm szépen. 061 250, 380, Kirenc óra, tíz van. Tizenegy. Jó reggelt. Jó reggelt! Ném a gyereknek anya se érti a szavát, háló! Igen.